Asante ya Sheikh Abazwade ujumbe umefika pahala pake. Ah uh, sijijua hekima ya ili kwamba kama kwa mbia mbizana hivi kila mmoja kusema kwamba watu waweke wa urais katika jambo la zawaji La allah kuna watu washapisha hodi huku na wakapata huko vikwazo fulani hivi. Eh lakini jamu wili jamaa ni kweli Ole ambao tukioelewa kuna maabanati majumbani na vijana wakawa hodi zimekuwa nyingi vigezo na masharti kuzingatiwa baba basi wewe akamilisha vigezo mathalan kijana ambayo ana kumposa alhamdulillah anajitahidi anajudu 30 kifuani azisome mrajia kila siku nasiwewe kijana ambaye waposa naangaa tatu tatu sasa waenda pale ndio kwanza tamatini hujaweza kumalizana nayo wafu huyo mzee atakuwa na atakuwa naoreni kiasi jani yani alihasili tunaendelea kumalizia katika nafasi hii ya jambo la nasaha na naraka ni muombe radhi hapa hadharani Sheikh wangu kaka yangu shemiji yangu wakaribu wangu Sheikh Abu Ahmad Abdurrahman bin Awis yeye ni katika watu wa tofauti sana Allah muifadhe ni miongoni mwa watu ambao Allah kwa watafautisha kwa sifa tunazo zijua sasa hili nadhani halitampa ukakasi kumbarazi hadharani na hilo ambalo namuomba nalo kwamba yeye kwa leo atusame na zaidi nisamehe mimi kwamba yeye inshallah retibake tuyaakhirishe kwenye kalima ya hapa ili apate maandalizi mazuri katika sehemu ya nadwa inshallah taala na kulifunga jambo la kalima na muda sasa ni saa 3 asadeka saba basi hapa ni nado tatu za upendeleo ika tatu ambazo ni sekunde 180 hizi inshallah atazifunga aliyeitoa hutuba ya haja Sheikh Abu Umi Muhsin alSheikh Chichi atafunga hili jambo la kalema baada ya iqdi inshallah lakini inshallah tunamomba basi iwe 3 3 kweli hiyo tatu mbele hakuna zero ni tatu tu Mujaraden safi kwa kheri unajua watu wote walokuwa wamekuja wameelekeza kwa umumu yani kwa ujumla walikuwa washaoa wa na walokuwa Hawajaowa na kauli ya rafiki yangu mmoja anasema kwamba wanaume wote ni waouaji watarajiwa hata wale walokuwa tayari wa shaoa maadam tu mmoja au wawili au watatu hawa ni wa watarajiwa mimi la kibaadilishe bali nakuja moja kwa moja kwa kijana wangu, rafiki yangu Muhammad. Yaani bwana harusi moja kwa moja. Baada ya kitatu ambazo kama zilizopewa, alasiozidisha hata Kwamba Muhammad tayari umekwisha kuoa. Muhammad tayari umekwisha kuoa. Sasa kinachotakiwa sasa baada ya kusha kuoa kamfanye mwanamke. Kamfanye mwanamke kwamba aone kwamba wanawake wote wamekuataza hawezi kumzaa mume kama mume wewe. Kamfanye hivyo. Haya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Quran al-Karim aliposema wa'ashiru hun Na nao na kachanganyikeni nao bil kwa wema. Hapa apa namna ya na kukaa naye kwa namna nzuri yani maneno mazuri katika idara zake zote matendo mazuri katika idara zake zote dhana zilizokuwa nzuri nzuri katika idara zake zote uingie misituni wewe uhangaike kwa ajili ya mkeo kwa manengine nakupa siri manake kae mkarimu kwa mkeo kwa nini nikakwambia kama mkarimu kwa mkeo ukiwa mkarimu kwake atahesabu wewe kama ndio mwanaume wa wanaume wengine wote hawajazaliwa kama wewe ukiwa mkalimu ndio na mwanaume mmoja katika wema waliokuwa umetangulia anasema al-insanu l-karimu yani mtu aliyekuwa mkarimu bi tabi'ihi kwa tabia zake hizo za ukarimu alizokuwa nazo yamilu da'iman yani ana mili daima dawama mili daima dawama da da katika kitu gali katika jambo la kusamehe katika jambo la kusamehe Muhammad kasamehe kwa mkeo katika mambo ambayo kwamba takao yafanye ni binadamu usiwe kama kile jambo lolilifanya wala kulihesabu hapana kaishi naye katika maisha ya kusameheana naye katika maisha ya kusameheana naye daima daima katika maisha yako na vile vile mwanadamu mkarimu, wayatruku baadha haqihi Anaziwacha baadhi ya haki zake na nani limani yata'amalu ma'ahum kwa wale ambao kwamba ndio anashirikiana nao kama wewe utakavyokwenda kushirikiana na mkeo diseme baadhi ya haki, ikiwa kuna mambo hajakufanyia kasahau kwa kama je yakunawa na mfano wa hayo isiwe Bali anamu ya yabemalizika. Na wale hutopunguka lolote wewe katika Jaboi. Na wale hutomtizama Jicho la hasira akanae katika hali hiyo mkeo. Muhammad. Ninachotaka kwambia baba wa alayka kajilazimishe Muhammad katika maisha yako. Waalaika kajilazimishe antaltazima. Yaani faalaika ni juu yako antaltazima kujilazimisha bihadha alkhulqi tabia hii ipi ya ukarimu ikiwa utakuwa nayo tabia hii ya ukarimu utamroga na utamaliza na ataona hakuna mwanamme kama wewe hizo nasaha zangu tumezidisha nusu dakika kwa hivyo ni mtaniombea pia ma Allah haya sasa zallahu khair alsheikh ya ummuhsin Mashaallah naona kwa kweli tunakwenda vizuri hasa njambo la la kuchunga la jambo la wakati mashaallah yani sasa umekaa katika mstari vizuri Allah akubariki sasa ndugu zangu kinachofuata hivi sasa ni ile ratiba ya ugawaji wa dhifa sasa katika dhifa hii Naomba kwanza tuweke nafasi katika mistari ili wagawaji wale waweze kupita kwa wepesi na kuwagawia hii mifuko ya dhifa lakini pia naomba tukiweka nafasi katika safu au katika safu basi pia hapa kati na kati yani nguzo hizi pembeni kidogo tuweke nafasi ya kupita mpaka nyuma kule ili waweze kuingia katika safu hawa wagawaji na jambo li rahisi na jambo li na kila mmoja atafikiwa hapo alipo inshaallah taala. Wiyo sasa naomba mkae kwa umoja ushirikiano kama mbele ambao umeacha basi pia tuache nafasi kidogo baina ya safu ili tuache wazi waweze kupita hawa vijana uh, wetu wa huduma kwa ajili ya kuwasambazia mpaka mwisho inshaallah. Tuko na baraka wa Tuweke nafasi katikati kwa safu, hapa mpaka mwisho barakallahu fikum ili tuwarahisishie hawa wanaoleta adhiba kuwafikishia walengwa pale walipokaa haya vijana bismillah bismillah mikono mikono inakauka yalla wakati tukiendelea katika jambo la ugewaji wa leo ni ni akidi peke yake kesho ni jumaa mambo yanakuwa ni mengi na saa zinakuwa ni chache sana wakati kwa hautoshi lakini kesho inshallah ratiba hii ya jambo hili la akdi inaendelea baada la asr utakuwa na naduwa katika msikiti huu Naduwa hapa kuanza la asr na mpaka wakati wa isha inshaallah taala utakuwa hapa baada alasiri hadi sala ya isha na kutakuwa na kalima mawaidha na saha miongozo bayani mbalimbali zitotolewa na mashehe zetu mbalimbali kuanzia alasiri hadi wakati wa isha Allah. lakini hasa tamati ya shughuli hii tamati yake ni siku ya jumaa moshi mlioko hapa yule ambaye anajua namkumbusha yule ambaye hajui ndio ninamwambia yule ambaye alikuwa ana hajapata yaqini ya jambo ndio ninampa uhakika Jumamosi inshaallah baada ya dhuhuri na waomba na muje hapa nyinyi mlihudhuria katika msikiti huu kuja kuikamilisha ratiba ya hii akli ya kijana yetu Abu Sufyan kwa maana ya jambo la walima Allahu ta'ala nacho kuombe ni kimoja pekee yake mtu aje na tumbo tupu mtu aje na tumbo ambalo ni tupu halijajaa na pia Allah atupe na uzima kwa siku hiyo Sheikh chichi itakuwa meza yake atakuwa na watu wake maalumu hawa atayekwa nao tuangalie kuna jambo nalo inshaallah tulimalize siku hiyo tulifunge hili jambo kabisa bi idhnillah tabaarak wa ta'ala eh jambo halizunguzi sana kana endelea kwa shekher Omar bwa mko wangu mpenzi jumamosi Amosi shekher tuachie muda na jambo naye inshaallah huyu tunataka tubaliza naye kabisa baada ya hapo astaafu kwa amani kabisa atumie kinua mgongo vizuri katika maisha yake ya uzee ya kustaafu na mashallah baamko amenikubali kwa sababu ameashiria am am kwa kichwa amekubali eh bas alhamdulillah ahsante baa ahsante